Краплі води. Поставив кагенчик на столі. Сам сів на стільці, на роздягнутий, як був у дорозі. Думаю, знову починати, знову привикати, нагрівати собі місце в цьому сумному закутку. Знову попи, урядники, горілка, гризота, безпораддя. Ні, ні, не буду тут я довго. Сюди на час – тільки на який час. І помало встає передо мною моя радісне, моя тепле. Те, що завжди тепер світить і гріє мені. Університет. Все зникає з очей. Мене й невелика година. Ходжу від порога до стіни, мов п'яний спотикаюся на парти. І вважається він мені, цей храм юності чарівний, десь далеко-далеко, палацом надхмаряним. Шляхи до його єдині, доступні мені шляхи, юнакові бездипловному, хащами позаростали непролазними. Мурами високими їх перегороджено, глибокими безоднями перекопано – та сміливо й радісно топчу я ті хащі ногами, Січу терни, голими руками мури ламаю, Мов крилами перелітаю безодні. Лечу, самотньою лунку отгукується в німих стінах Моя помірна хода, ясно палає огонь моїх мрій. Загорілось бажання нетерпляче, невпокійне, не стояти без діла на місці, не марнувати часу, вправду, в життя перетворити мрію. І мене ніби магнітом потягло до того мого чемоданчика, що на дні в йому поскладені мої підручники та шитки». Я знаю, що з мене б тепер сміялись, проте не можу втерпіти, щоб хоч не глянути на їх. Думаю, все одно ніхто того не буде бачити, і я швидко біжу, по чемодан, несу його в клас. Незабаром жужмом летять з його в один бік сорочки, котиться засохлий у дорозі хліб у другий. Швидко витягую книжку, що олівцем посередині закладена, і поміж розкиданого збіжжя сідаю з нею до каганця. «Я тільки хоч погляну очима», – мовляю себе, і, розгорнувши книжку, зразу, як у воді, потонув у їй. Шмат глини, одвалившись десь у кутку от стелі, гучно ляскає на мостину – Кидаюсь, як зусну. Де я? Прощить дощ за вікном. Під партою десь одноманітно скригоче миша, тягаючи сухар. Як червона зірочка з туману блимає перед очима каганець. Дощ, що мить, не вгаває на дворі, дедалі рясніший, голосніший. Ніч все темніша стає та глибша а з усіх боків шумлять вікна. Плачуть, так плачуть, так плачуть, обливаються рясними слізьми, гіркими, безнадійними, і тихо тиха причитують, що ніколи вже не буде сонця, ані ясних днів. «В мене грає радість, як воно», і шкода стає того нерозумного жалю дитячого тих буйних, даребних слів. Так бувало, колись ми, малі діти, розумом не дійшлі, заходилися од марного плачу, коли наша мати до ночі засидиться десь у забарній гостинь. Тоді нам, малим, в темряві здавалося, що вже мати ніколи – Ніколи не вернеться додому. Ой ви дурненькі, заплакані вікна. Сонце буде, будуть дні рясні, ясні, Будуть пісні, квіти, будуть радощі, сміхи. Будуть. В дощовому шелесті стало чути, Як десь за школою хрипко і сумовито Заграли якісь очеретяні дудки.